the professor explains <laughs> all the answers for him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 Ja, ingen av våra lyssnare har väl undgått det intressanta utspelet om migrationsminister Tobias Billström om minskad invandring. Som jag ser det så är det en följd av två faktorer. Den ena är självfallet att Sverigedemokraterna går så bra i opinionsmätningarna. och Det är mycket beroende på att vi, eller fler väljare än de som idag skulle välja att rösta på vårt parti, har den bästa invandringspolitiken. Och att invandringsfrågan har fått allt större tyngd hos väljarna. Den andra är att ansvariga kommunalråd, såväl moderata som socialdemokratiska, inte längre klarar av att ta ekonomiskt och annat ansvar för den massiva invandringen från utom Europa. De inser att de kommer få svårt att få väljarnas stöd i kommande val, när det nu blivit så uppenbart för allt fler vilket totalt integrationshaveri som massinvandringen resulterat i. Och jag brukar hävda att staten lassar över större del av kostnaderna på kommuner och landsting. Trots då att de statliga bidragen initialt kan uppfattas som fördelaktiga. Man kan ju visserligen notera att kritik, kritiken här då i första hand, åtminstone tidigare, varit snedfördelningen där vissa kommuner drabbas och andra inte. Snarare än den totala mängden invandrare. I DN så finns en fakta ruta under rubriken Detta har hänt där det sammanfattas så här. Fredag 1 februari. Moderaterna presenterar sin nya arbetsgrupp. Integrations- och migrationspolitik efter valet 2014. Migrationsminister Tobias Billström säger att volymen måste sänkas för asyl- och anhöriginvandringen. Partisekreteraren Kent Persson säger att Sverigedemokraterna har pekat ut problemet. Söndag 3 februari i en intervju SVTs Agenda vidhåller Tobias Billström att volymen kommer tveklöst att spela en roll i den moderata arbetsgruppens arbete. Och så har vi tisdag 5 februari. Då miljöpartiet som samarbetar med regeringen i flykting- och migrationsfrågor riktar hård kritik mot Tobias Billström. Obehagligt säger MPs presssekreterare. Jag som särdemokrat så tyckte jag förstås att det här var ett steg om en litet i rätt riktning. Och inom vårt parti så började prata som plagiat. Men jag undrar faktiskt direkt, kan verkligen Fredrik Reinfeldt stå bakom detta? Och svaret kom vi omgående en moderat ledarskribent uttryckte det i Sveriges radio som att Reinfeldt läxar upp Billström. Och idén fanns i torsdags följande rubrik: Statsministern ger Billström mogtugg och jag tänkte ta ingressen. Volymen av asyl och anhöriginvandring ska inte diskuteras säger statsminister Fredrik Reinfeldt trots att partikollegan migrationsminister Tobias Billström hävdat raka motsatsen. Reinfeldt ger nu en annan bild av uppdraget för en moderat arbetsgrupp som ska se över partiets politik inom integrations- och migrationsfrågor. Och jag noterar då att Reinfeldt pratar om kvalitet och jag kan ju tycka att om man då påstår sig fly från tortyr och död så kanske inte kvalitet ska vara högprioriterad. Det är väl snarare så att förmånerna för nyanlända som kommer till Sverige överträffar allt vad övriga europeiska länder erbjuder. Och är därmed också anledningen till att Sverige i förhållande till sin folkmängd ligger i absolut topp när det gäller att ta emot verkliga flyktingar och andra asylsökande. Och I Sveriges Radio i veckan tog man upp de bekymmer som den massiva invandringen orsakar kommunerna. Och det moderata kommunalrådet Bo Frank i Växjö kom till tals. Och han hävdade att han står för en lagom linje som han sa i invandringsfrågan men framförde att det inte var hans sak att recensera Fredrik Reinfeldt. Så i den debatt i torsdag så tas frågan om regeringsbildandet efter valet 2014 upp och där står följande. Resultaten visar att Miljöpartiet i Ögon har en stark ställning som blocköverskridande parti i möjliga framtida regeringskonstellationer. Mycket talar därmed för att de kan komma att få en stark position i regeringsförhandlingar efter nästa val. Men ja, Miljöpartiet har som jag ser det då, den för Sveriges ekonomi och framtid allra sämsta politiken. Och därför är det min förhoppning då att inget block där Miljöpartiet kan ingå får en riksdagsmajoritet. Och därför är det så viktigt att Sverigedemokraterna kan behålla det stöd vi har i opinionen för närvarande. Och helst öka ytterligare. Ja, emellanåt så får jag från våra sympatisörer och medlemmar en del lite roliga kommentarer och synpunkter som gäller bland annat Erik Reinfeldt och för någon tid sen så fick jag en kopia av en fiktiv uppmaning till honom som avsänder angavskänt Kent Persson och det skulle vara Moderaternas partisekreterare. Så här skriver man. Hej igen Fredrik. Du måste förklara för svenska folket hur alliansen kan ha råd med massinvandring. Men inte att betala sjuksköterskorna det de är värda. Hälsningar Kent Persson. Och jag nämner det här eftersom jag i Metro i veckan på samma uppslag fann två notiser. I den ena så fanns det här. Statsminister Reinfeldt tom där ner migrationsminister Tobias Bildströms tal om minskad invandring. Det är kvaliteten i mottagandet, inte kvantiteten som moderaterna vill se över, helt Reinfeldt. Och i den andra notisen så kunde man läsa följande. Det är överbeläggningar på samtliga sjukhus, säger landstingets chefläkare. På Karolinska stor brist på sjuksköterskor, vilket gör att uppåt hundra vårdplatser är stängda. Ja, nu är det dags för en musikpaus. Idag har jag med mig en CD med sång av Kaka Israelsson som avled för bara några veckor sedan. Han var född 1929 och känd inte bara som sångare utan även som landstagsman i Fridrott och han deltog vid OS i Helsingfors i Längdhopp. Han var väl mest framgångsrik under 50-talet med sånger i dåtidens countrystil och medverkade även i några spelfilmer. Och den, som första malodi så har jag valt hans största hit Gamle Svarten. Vatten, kamrat på vida färden gamles svarten, den beste här i världen När din vandringsfärg över Vänta gröna ängar klöver På dig min trogna gamle vän Trava på, kamrat, du redan lyser månen vår färd. Trava på, kamrat, du vet att lönen mödan är värd. På din breda ruger mig i natten bär till hemme som är för oss båda kär. Trava på, kamrat, i hon väntar vid hemmet hör. Gamle svarten kan dra på reda färden. Gamle svarten, den bäste här i världen. När din vandringsfärd är över, vänta gröna ängars på dig, min tro. Slå och mot vägens del Vad gör det att jag är trött Och timmen ser Till henne det bär över berg och mor, Hem till stugan i dalens ro Och skärmor lysa vägen till vår lilla bord Svatten, kamrat på vårfödlen, gamla svatten, den bäste här i världen. När de vandringsspår de över, den där gröna engasklöven på det. Ja, nu lyssnar till Radio SD. Som våra lyssnare säkert är väl medvetna om så är Sverigedemokraterna nu inne på partiets 26 verksamhetsår. Den 6 februari 1988 grundades partiet i Stockholm och 25 års firas bland annat med fest och ett seminarium i riksdagen. Mer om detta kommer säkert i kommande Radio På partiets hemsida www.sverigedemokraterna.se kan man läsa om partiets historia och utveckling under de gångna 25 åren. Sverigedemokraternas 25 år har uppmärksammats en hel del i media- och fått större tyngd genom framgångarna i opinionen. Och jag vill rekommendera lyssnarna att då gå in på partiets sida, klicka på och ta del av Björn Söder i Godmorgon Sverige- i ett 14 minuter långt inslag. Han konstaterar här att det har gjort en lång resa- men att vi tidigare har låtit våra motståndare skriva vår historia- som då resulterat i en förvanskad och negativ bild. Allt då förstås för att skada partis anseende och minska väljarnas förtroende. Nu finner man istället att vid en jämförelse så överensstämmer vårt nuvarande partiprogram till stor del med vårt första partiprogram som togs 1989. Och vi får anledning att återkomma till vad Mattias Karlsson har skrivit med anledning av partiet 25-årsjubileum. Pontus Mattsson, politisk reporter på Sveriges Radio och emellanåt, åtminstone anmärkningsvärt objektiv, så kallade experterna gäller Sverigedemokraterna. Han noterar att vår grönsyn, invandringsfrågan, inte alls förändras under åren. Han noterar vidare att det vi har blivit mycket mer professionella än tidigare, men nämner som exempel att Sverigedemokraterna ändå i detta avseende ligger långt efter det nu betydligt mindre Centerpartiet. Men just detta faktum kanske blivit till en fördel för oss. Björn Söder menar att Sverigedemokraterna kan beskriva verkligheten som många människor upplever den. Jämfört med övriga personer som kanske lever i en annan verklighet. Och han alltså sa vidare att vi lyfter upp problem som vanliga människor brottas med i verkligheten. Framförallt gällande invandringspolitiken. Björn tog också upp sin medverkan i SVT-debatt och menade att de övriga partierna, framförallt Moderaterna, skjuter över målet. För att man inser inte problemet med att ta dörren på vid gavel, då man ska försöka lösa integrationsproblematiken. Och kan man inte ens inse så enkla saker som hur verkligheten ser ut, då har man lite svårt för att också leverera en politik som fungerar, menade Björn. Pontus Mattsson, han kom med en intressant förklaring till varför Sverigedemokraterna växer. Han sa så här, förklaringen är att folk gillar dem och att många gillar deras invandringspolitik. 20-25% av väljarna tycker att Sverigedemokraterna har den bästa invandringspolitiken. Och fler och fler väljare tycker att invandringspolitiken är så viktig att man kan tänka sig att rösta på SD. Men han tar även upp då att det finns ett missnöje- med samhällsutvecklingen och när det gäller EU. Och det missnöjet har fångats upp av Sverigedemokraterna, säger han. Avslutningsvis kom man in på den aktuella debatten om näthatet. Och Björn lägger med all rätt, tycker jag, en stor del av ansvaret- för att det hela spårat ut på journalisterna. Våra vanliga media har ju lagt locket på debatten- när det gäller massinvandringen. Och han nämner också att vissa journalister- inte låter sig nöja med de vanliga invektiven främlingsfientlig eller rasist. Utan även använt ord som kräk och liknande. Björn menar att problemen har vi för att debatten inte hålls på en saklig nivå. Och inte heller varit fri och öppen. Och nu till opinionsmätningarna. Och som vanligt så går jag ju in på www.status.st- och där finns sju mätningar för januari. Och det är precis som föregående tre månader med Råge, vårt högsta månadsmedeltal någonsin. Nu med 10,5 procent. I december så var det 9,5. Och i november blev månadsmedelvärdet 9,0 procent. Och i oktober så var det 8,4 procent. För fem av mätinstituten så får vi de högsta siffrorna någonsin. Och siffrorna för januari de blev så här. Centio, 14,0 procent. Rekordhögt. Jogov, 12,5. Rekordhögt, det också. United Mines, 10,1. Och det var nedgång från november, högsta, 11,2. Uh, Novus 9,4 Det var rekordhögt. Liksom Demoskops, 9,2. I SIFO backar vi något från december från 10,0 till nu 9,1 i januari. Och Ipsos hade 9,0 procent. Även där var det rekordhögt. Och som jag då konstaterar mellanåt, så kommer de högsta SD-siffrorna i de internetbaserade mätningarna. Där det kanske känns lite mer hemligt och därför enligt min uppfattning ligger närmare ett valresultat Och det ser ju verkligen lovande ut för framtiden. Utöver de här mätningarna så finns en hel del intressanta siffror på den här hemsidan. Alltså www.status.st. Bland annat från Novos undersökning. Jag tar bara ett av diagrammen och där är frågan vilket eller vilka partier tycker du har bäst politik när det gäller invandrarfrågor. Det är visserligen inget jättestort urval, bara lite drygt tusen intervjuer mellan 17 och 23 januari. Men ett kul resultat är det i alla fall och jag tänkte börja nerifrån. Och då har på åttonde plats Centerpartiet 4%. Sjunde plats, Kristdemokraterna 5%. Sjätte plats, där vi Vänsterpartiet 9%. Och på femte plats, Miljöpartiet 10%. På fjärde plats, Moderaterna 12%. Och det är alltså frågan vilket eller vilka partier tycker du har bäst politik när det gäller invandrarfrågor. Tredje plats, Folkpartiet 13%. På andra plats, Socialdemokraterna med 17%. Och det parti som väljarna tycker har bäst politik när det gäller invandrarfrågor, Det är alltså Sverigedemokraterna med 22 procent. Ytterligare någonting, en artikel ifrån Avpixlat. Det står så här. var sjätte LO-medlem skulle rösta SD vid val idag? Vind i seglen. En opinionsanalys som har gjort på uppdrag av SVT Nyheter- visar att var sjätte lo -medlem skulle rösta på Sverigedemokraterna om det vore val idag. Smutskastningar och ett illa dolt hat på tidningens ledarsidor till trots. Måttet verkar äntligen vara rågat för svenska folket. Ett par tre decennier över, efter övriga Europa- världen verkar nu även svenska folket fått nog av massinvandringens katastrofala effekter och förlosskliga och tomma ord från politiker och journalister som själva lever tryggt i reservat och arbetar på närmast apartheidlitande redaktioner. Sverigedemokraterna har onekligen vind i seglen. I opinionsmätning efter opinionsmätning slås idligen nya rekord och idag är platsen som landets tredje största parti sedan länge säkrad. SIF har tittat på flera av institutets opinionsmätningar för att se var det ökade stödet för Ester tydligast. Och det är bland LO-medlemmarna partiet går starkast framåt. För några månader sedan uppgav var åttonde LO-medlem 12,2 att de skulle lösa på Ester vid val idag. Nu är det alltså var sjätte eller 16,2 procent. Därmed har Ester gått av Moderaterna som det näst största partiet bland LO-medlemmarna efter Socialdemokraterna, säger Torfjörén. Enligt Gerén är en viktig förklaring till ökade stödet att invandringsfrågan diskuterats flitigt under senaste tiden. Totalt sett befolkningen sympatiserar 25% med Sverigedemokraternas invandringspolitik och det finns också rätt starka sådana strömningar inom LO. Nu har invandringsfrågan varit i fokus och då stärks partiet inom LO precis som har stärks inom andra grupper. I ett flertal vetningar har en förkrossad majoritet även gett högsta betyg i invandringspolitik. Ja, det var ju positiva nyheter och nu tar vi ännu en musikpaus och det får det då bli åter Israelson Israelsson den här gången med Tom Doley. dagar har det så kallade triangeldramat besjungits i alla tonarter Den här lilla visan handlar om den fina Mr. Grace Om den vackra flickan Mary Lou Och den stackars sadden Tom Dooley Som ska hängas i bitti, Just när solen går upp Vi möttes upp på berget, med kyssar, Rakt i hennes hjärta stack jag sen min kniv Visst är du rätt? long and half year Vacker, syn för folk och fär. Då får du se Tanduli Vingla i ett träd Visst är du rädd Tanduli Visst är du rädd att dö Är du inte rädd Tanduli Säg då ett kort adjö Visst du rädd att dö Visste du rädda? Visst ja, det här är Radio SD. Och nu till tidskriften DSM som står för Debatt, Sanningssökande. Mediekritik. Det är en tidskrift som jag är övertygad om att de som är intresserade av samhällsfrågor och politik och har tröttnat på likriktad gammelmedia säkert kommer att finna mycket givande. Om man går in på tidskriftens hemsida www.dsm.nu eller googlar på DSM så finns det uppgifter om tidningen, bland annat provnummer och prenumeration och en hel del äldre artiklar. I årets första nummer återfinns listan över Sveriges viktigaste opinionsbildare 2012 med kommentarer på inte mindre än tio sidor. Anders Borg toppar listan precis som föregående år. Därefter kommer tre journalister följda av Fredrik Reinfeldt som backar från andra plats. På sjätte plats har vi, och det hade man knappt vågat tro, Jimmy Åkesson som avancerar från tionde platsen 2012. Och han hamnar precis före Stefan Leven som avancerat till från 46 platsen. Och övriga partiledare de placerar sig på följande sätt. Jan Björklund, han är 9, Annie Lö, nittonde, Jonas Sjöstedt, han är 23, Åsa Ronsson, 49, Gustav Fridolin, 53 och Göran Hägglund på 65 platsen. Det finns många andra intressanta, intressanta namn på listan och här är ytterligare tre då från Kungafamiljen. Victoria på 22, Silvia på 94 och Karl den 16 augusti. tyvärr tycker jag utanför topp 100. Och även Sverigedemokraternas partisekterare då Björn Söder finns på listan men även han utanför topp 100 men ändå i fin sällskap. Och jag tänkte ta och läsa några stycken från kommentarerna till listan. Och det finns en rubrik där det står mest anmärkningsvärt. Så mest anmärkningsvärt får Jimmy Åkesson's sjätte placering anses bland partiledarna bara passerad av Fredrik Reinfeldt. Detta inte minst om omröstningen genomfördes under den tid då medierna samfällt genomförde sin järnrörskampanj. Ett flertal opinionsundersökningar har då visat att Sverigedemokraterna var det parti som ökade mest under tiden för den här kampanjen. Detta förklaras med att den uppmärksamhet partiet fick tack vare kampanjen. Att det var en uppmärksamhet som måste uppfattas av det negativa slaget har ett antal förstås i påare menat vara ovidkommande. Uppmärksamhet, tycks dessa mena är i det politiska sammanhanget av god oavsett om den är positiv eller negativ. Samma förstås förståsifåare har också allt emellanåt menat att bästa sättet att bekämpa, citattecken på det då förstås, Sverigedemokraterna är att inte låta dem komma till tals, att helt enkelt tiga ihjäl dem. Länge var det en strategi som media tillämpade med hänvisning till erfarenheterna från bekämpandet av ny demokrati. Ett parti som först fick stor uppmärksamhet, visserligen i huvudsak av det negativa slaget, och kom in i riksdagen. Men sedan vid påförande val inte skulle ges någon uppmärksamhet alls åt. ut. Numera tyst stor osäkerhet inom media om vilken strategi som är den verkningsfullaste. Att tiga eller inte tiga. Risken är att inga, ingen deras strategin har någon avgörande verkans effekt. Fler och fler människor har genomskådat att vad det handlar om, oavsett vilken strategi media väljer, är att mota ut Sverigedemokraterna ur riksdagen genom att i alla lägen framställa partiet som ett, främlingsfäntligt, två, rasistiskt och sen med hjälp av upparbetade associationsbanor som tre, rasistiskt. Sen har vi en eh, stycke som har rubriken Problemet. Problemet tycks nu vara att fler och fler människor alldeles av sig själv upplever invandringen i synnerhet den av människor i stora antal från främmande kulturer med svårigheter att inordna sig i det svenska samhället som bekymmersam. Dessutom att den är förenad med stora kostnader som ingen riktigt vill tala om. Detta samtidigt som välfärdsbygget knakar i fogarna på ett sätt och i en utsträckning som inte går att dölja. Den oro och misstämning om detta ger upphov till kan media inte skingra genom att framställa de allt fler bekymrade som onskefulla och hatiska människor. Och det finns ytterligare en, ett stycke som jag vill ta. Och den rubriken är första partiledardebatten. Och det står så här. Det vanliga är att det är båda tabloiderna, Aftonbladet och Expressen poängsätter de olika partiledarnas insatser i viktiga debatter. Så skedde Melter inte i år efter riksdagens första partiledardebatt. Aftonbradets papperstidning tillhandahöll i eller medeltid av Lena Melin gjorde omdömen partiledare för partiledare. Så här kunde det låta och jag nöjer med Esterledaren då, Jimmy Åkesson. Esterledaren är normalt en tråkig talare, men en bra debattör. Men igår briljerade han inte. Mer intressant var utfallet för Aftonbladets webbundersökning, i vilket sammanlagt 5063 personer deltog. Den fråga som ställdes löd. Årets första partiledare över vem klarade sig bäst. Utfallet, inte minst mot bakgrund av Lena Berlins omdömen, överraskar. Så här blev utfallet. Vilken klarade sig alltså bäst. Ett Jimmy Åkesson, det är 42,1% som tycker så. Och två Fredrik Reinfeldt, 27,4% av de som svarade tycker så. Och på åttonde plats står Göran Hägglund, han är kvar 1,4%. En sak är att hur vanliga människor uppfattade de olika partiledars insatser i och för sig intressant. Det mest intressanta är dock att så många, citattecken nu, vågade uppge att de tyckte att Sverigedemokraternas i medierna så länge pariga förklarade partiledare gjorde det bästa insatsen. Det är en uppfattning som få har vågat flagga upp bara för något år sedan. Här tvingas man, vare sig man vill eller inte, att tala om ett slags genombrott. Och jag kan också nämna att i det här numret så finns en mycket lesvärd artikel av den för många Sverigedemokrater välkända Jan Mild som redovisar sina tankar om kudlande. Ja, lite nu om EU. Det är ju frågan om EUs budget som är aktuell. Sveriges EU-avgift för 2013 är enligt uppgift 33 miljarder kronor och förväntas öka med åtminstone 3 miljarder i idén i torsdags finns ett uttalande av vice ordföranden i EU-nämnden, Socialdemokrat. Vi riskerar att bli det land som betalar absolut mest i förhållande till vår befolkning. Och det är ju uppenbart att Sverige betalar betydligt mer än vad vi får tillbaka från EU. Det finns verkligen skäl att ifrågasätta vårt medlemskap. Sverige pratar i självfallet för samarbete mellan europeiska stater. Men den utveckling som EU genomgått gör ju att Sverige, precis som görs från brittiskt håll, bör ifrågasätta formerna för samarbetet inom EU. Man kan ju också notera då att såväl Norge som Schweiz klarar sig utmärkt utan att vara medlem i EU. Och jag kan ta ett citat av en av våra medlemmar som uttryckte sig på följande sätt. EU har förvandlats till ett ineffektivt byråkratiskt monster som slukar pengar utan att tillföra Sverige speciellt mycket. Ja, nästa år har vi valt Europaparlamentet och då lär det bli anledning att återkomma i frågan. Men nu har vi kommit till slutet av dagens program. Det går bra att kontakta Radio SD genom e-post arnold.bostrom-a-sverigdemokraterna.se eller att skriva till Radio SD CO Boström, box 6007. Postnummer 12906 Hägersten. Alltså box 6007 12906 Hägersten. Och dagens avslutningsmelodi, Det får bli ännu en sång med Kaka Israelsson. Nämligen min gula ros i Texas. Tack för idag och på återhörande. Hej! I gamla Texas han red sin vägen en dag ifrån en vacker flicka, och sa dig glömmer jag. Men nu vid lägeränden man ofta hör en sång, om rusen som i Texas han tyste varmt en gång. Du den vackraste av flickor Som Texas någonsin sett. Den vackraste av flickor Som uten man har lett Ögon mörka som en frärgenatt Ja mörkare än den Du min gula ros i Texas Är min enda hjärtevän Du den vackraste av flickor Som Texas någonsin sett. Den vackraste av flickor som mot en man har lett, ögonmörka som en färg i natten, jag mörkar reenden. Hur min gula rusi, Texas är min enda jägare. I Texas, jag reste bort en dag Hon grät och var så ledsen Hack, ja, hur kunde jag Men jag var ung och galen Och visste inte då Att den som så man älskat Man alltid tänker på Nu min gula i Texas Jag söker överallt från gräns till gräns jag rider och granskar varje stan för att finna den jag älskar.